Петі йде на ярмарок. У містечку почався ярмарок. Відбувався він раз на рік, і діти дуже ним тішилися. Того дня містечко прибиралося мов на свято. Скрізь юрмилися люди, майли прапори, на ринковому майдані виростали ядки, де можна було купити найдивовижніші речі Всюди вирувало життя і стояв такий веселий гамір, що було просто цікаво вийти на вулицю Але найдужче вабив усіх атракціон, що розташувався біля в'їзду в містечко Карусель, тир, театр та всілякі інші розваги А головне – звіринець Звіринець з різними звірами Тиграми, гадюками, мавпами і морськими левами Можна було стояти за огорожею звіринця І слухати дивне гарчання і ревіння, якого ти з роду не чув А коли ти мав гроші, то можна було підійти до кліток і все те побачити Тому не дивно що того дня, коли починався ярмарок, в Аніки, яка стояла вже одягнена в дорогу, з нетерпіння тремтіли на голові банти, а Томі давився бутербродом, так поспішав доснідати. Мама спитала дітей, чи не хочуть вони піти з нею на ярмарок. Але Томі й Аніка ніяковіючи відповіли, що коли мама не образиться, вони воліли б піти туди з пеп. Я. Ти сама розумієш, що з Пепі завжди веселіше, пояснив Томі Аніці, коли вони бігли садком до віли хованка Аніка, звичайно, розуміла його Пепі вже була готова Вона стояла посеред кухні і чекала на своїх товаришів Вона таки знайшла свого великого, як млинове коло, капелюха в повітці з дровами Я забула, що носила недавно в ньому дрова Пояснила Пеппі і насунула капелюха на очі Ну, як я вам подобаюсь, Правда, гарна? Томі і Аніка не могли напогодитися з нею Бо Пеппі начорнила сажою брови Намастила червоною фарбою губи та нігті І вбралася в гарну бальну сукню до п'ят З великим викотом на спині, крізь який видно було червоний лівчик з-під сукні виглядали її великі чорні черевики, теж оздоблені, бо Пеппі начепила на них зелені банти, які носила тільки на свято. «Я так вважаю! Коли йдеш на ярмарок, то вберися як справжня дама!» сказала вона і пішла вулицею так граційно, як тільки можна було ходити в її великих черевиках. Вона притримувала край сукні і весь час манірно вигукувала. Чудова, просто незрівнянна Хто чудовий? – спитав Томі Я! – вдоволено відповіла Пеппі Томі й Аніка вважали, що все чудове, бо почався ярмарок Чудово було сновигати людними вулицями Ходити по ринковій площі від ятки до ятки і роздивлятися на виставлені товари Пепі купила на згадку про ярмарок шовкову хустку Аніці, атоміка кашкета, про який він давно мріяв і якого мама не захотіла йому купити. В іншій яйці Пепі купили ще два скляні дзвіночки, повні цукерок, рожевого і білого горошку. «Яка ти мила, Пепі!» – сказала Аніка, стискаючи в руці свій дзвіночок. Отак, чудова, просто незрівнянна, погодилася Пеппі, трохи піднявши обома руками краї сукні Люди валом валували на околицю містечка Пеппі, Томмі і Аніка подалися й собі туди Як тут весело, захоплено вигукнув Томмі і справді там було весело. Грала Катеринка, крутилася карусель, гомоніли й сміялися люди. Біля тиру юрмилися ті, хто хотів похвалитися, як він уміє стріляти. «Ходімо й ми поглянемо, як там стріляють!» – запропонувала Пепі і потягла Томі і Аніку до тиру. Саме тоді там ніхто не стріляв. І жінка, що подавала рушниці і брала гроші, невдоволено супилася Діти, на її думку, не були варті її уваги Але Пеппі не збентежилася і почала зацікавлено розглядати ціль, у яку треба було стріляти То був смішний картонний чоловічок у синій курці з круглими щоками Посеред обличчя вирізнявся великий червоний ніс. І саме в той ніс треба було влучити. А якщо не в ніс, то хоч поблизу носа, все інше не рахувалося. Жінці нарешті урвався терпець. Їй треба було клієнтів, які б стріляли і платили гроші, а не дітей. Вона обернулася до них і сердито сказала. «Ви ще й досі тут стовбичите?» Ні. Ми гуляємо по ринку і лузаємо горіхи, відповіла Пеппі Чого вам треба? Чекаєте, поки хтось прийде стріляти? Саме тієї миті до тиру зайшов якийсь поважний добродій із золотим ланцюжком посеред живота Він узяв рушницю і зважив її в руці На початок п'ять пострілів, сказав він тільки щоб прицілитися Він озирнувся навколо, шукаючи глядачів Але побачив тільки Пепі, Томі і Аніку Дивіться, діти, як треба стріляти З цими словами він приклав рушницю до плеча Перший постріл – мимо Другий – також Третій і четвертий – злов мимо П'ятий постріл попав чоловічкові в бороду Хіба з такої пукавки стріляють Сердито крикнув Добродій і кинув рушницю на прилавок Тоді Пепі взяла її і націлилась Спробую і я, а коли не попаду, то навчуся у дядька Бах-бах-бах! Усі п'ять куль влучили чоловікові в ніс Пепі простягла жінці золоту монету і пішла далі Карусель була така чудова, що Томій Аніці аж дух забило захвоту, коли вони її побачили Чорні, білі та гніді дерев'яні коні зі справжніми гривами, осідлані з вуздечками, були як живі І можна було вибрати собі, якого хочеш коня Пепі купила квітків на цілу золоту монету. Їх виявилось так багато, що вони насилу влізли в її великий гаманець. Якби я дала ще одну монету, то мала б цілу котушку з квитками, сказала вона Томі й Аніці, що чекали на неї. Томі вибрав собі чорного коня. Аніка білого. Пана Нільсона пеппі посадила також на чорного, що був, на вигляд, найдикіший. Пан Нільсон відразу почав перебирати йому гриву Мабуть, шукав бліх Хіба пан Нільсон теж кататиметься на каруселі, здивувалася Аніка А чому ж ні, мовила Пепі Я вже жалкую, що не взяла й коня Йому також не завадило б розважитися А для коня найкраща розвага покататися на коні тільки-но Пепі спочала на гнідого коня, як карусель закружляла, а Катеринка заграла. Томій Аніці здавалося, що немає нічого кращого, як кататися на каруселі. Пепі також сподобалася ця розвага. Вона стояла на голові, впершись руками в сідло. Бальна сукня опала їй на шию, і люди, що дивилися збоку, бачили тільки червоний лівчик, зелені штанці і довгі тонкі ноги, одну в чорній, а другу в рудій панчосі, якими Пепі грайливо вимахувала в повітрі. «Ось так справжня дама катається на каруселі», – сказала Пепі, коли скінчився перший сеанс. Діти не злазили з каруселі цілу годину. Та врешті Пеппі заявила, що в неї вже голова йде обертом, і вона бачить не одну карусель, а цілих три І мені важко вибрати, на котрій кататися, мовила вона, тому краще ходімо далі Решту квитків – цілу купу Вона роздала дітям, що тільки дивилися на карусель, але не каталися, бо не мали грошей Поблизу перед балаганом стояв чоловік і вигукував За п'ять хвилин почнеться нова вистава Поспішайте подивитися чудову драму Вбивство графині Аврори або хто скрадається в кущах Якщо там хтось скрадається в кущах То нам треба якнайшвидше дізнатися хто це Сказала Пепі Ходімо коли діти підійшли до каси, на пепі раптом напала скупість. А не можна купити квітка за півціни, якщо я пообіцяю, що дивитимусь тільки одним оком? спитала вона. Та касирка навіть чути не хотіла про таке. Щось я не бачу ані кущів, ані того, хто в них скрадається. Невдоволено буркнула пепі, коли вона з томій анікою сіла спереду перед самою завісою. Бо вистава ще не почалася, пояснив Томі. Тієї миті піднялася завіса, і всі побачили графиню Аврору, що сумно ходила по сцені і звідчаю заламувала руки. Пепі хвилину напружено стежила за нею, а тоді сказала: У неї якесь горе. Може, розстібнулася десь брошка і коли її? А в графині таки справді було горе Вона закотила очі і почала нарікати Немає в світі нещаснішої людини, ніж я Дітей у мене забрано, чоловік десь пропав А сама я оточена розбійниками, що хочуть мене вбити Ох, яке лихо! Вигукнула Пепі, і очі в неї почервоніли «Краще б я була вмерла, казала далі графиня Пепі не витримала «Люба тітонько, не кажи так!» – крізь сльози мовила вона «Тобі буде краще, діти повернуться, а чоловіка можна знайти іншого, адже на світі повно чолов... чоловіків!» схлипувала вона. Раптом з'явився директор театру, той, що стояв на дверях і запрошував глядачів на виставу. Підійшов до Пепі і прошепотів, що коли вона не сидітиме тихо, її негайно виведуть із зали. Я, я спробую сидіти тихо, відповіла пепі і витерла очі. П'єса справді була цікава. Томміс хвилювання крутився на стільці і м'яв кашкета. Аніка міцно стискала кулаки. В пепі блищали очі. Вона ні на секунду не зводила їх з графині аврори, а ту бідолашну зовсім прибило горе. Вона вийшла в садок, не перечуваючи лиха. Враз почувся зойк. Це Пепі побачила, що за деревами причаївся якийсь підозрілий чоловік і не змогла стриматись. Графиня, звичайно, також почула якийсь шурхіт, бо злякано крикнула. Хто там скрадається в кущах? «Я тобі зараз скажу!» – відразу озвалася Пепі «Там причаївся якийсь бридкий чоловік з чорними вусами Дуже страшний! Тікай швидше до хати!» Директор знов підійшов до Пепі і сказав, щоб вона негайно вийшла з зали «Як я залишу графиню Аврору в таку тяжку хвилину?» «Ні, ти мене не знаєш!» – відповіла Пепі а тим часом вистава йшла далі. Бридкий чоловік вискочив з кущів і кинувся на графиню. «Ну, тепер настала твоя остання година!» – просичав він крізь зуби. «Це ще хто значить я!» – крикнула Пепі, одним скоком опинилася на сцені, схопила напасника за стан і кинула додолу. Сльози не переставали текти у неї з очей. «Як ти міг напасти на графиню?» – мовила вона, схлипуючи. «В неї забрали дітей, і чоловік також пропав. Вона ж сама як палець!» Пеппі підійшла до графині, що знеможено опустилася на садову лавку і лагідно мовила. «Приходь до мене і житимеш у Вілі Хованка скільки схочеш!» Ридаючи, Пеппі вийшла з театру разом з Томій Анікою Директор махав їй у кулаком, але люди в залі плескали в долоні Видно, вважали, що вистава була гарна На дворі Пеппі втерла носа рукавом і мовила Ну, а тепер треба повеселитися «Вистава надто сумна» «Ходімо до звіринця!» – запропонував Томі «Ми ще там не були!» І вони подалися до звіринця Але спершу підійшли до Ятки І Пеппі купила шість бутербродів і три пляшки лимонаду «Я завжди голодна, як вовк, коли поплачу!» – пояснила вона У звіринці було на що подивитися Слон! Два тигри в одній клітці, кілька морських левів, що перекидали один одному м'яча, ціла зграя мавп, гієна і дві величезні гадюки. Пепі найперше повела пана Нільсона до клітки з мавпами, щоб він привітався з родичами. В клітці сидів старий невеселий шимпанзе. «Гарненько привітайся з ним, пане Нільсоне!» Сказала Пепі, мені здається, що він родич двоюрідного брата твого діда. Пан Нільсон зняв свого брилика і якнайчимніше вклонився, але шимпанзе навіть не звернув на нього уваги. Обидві гадюки лежали у великій клітці, і кожної години чарівна приборковачка змій панна Паула витягала їх звідти і показувала глядачам. Дітям пощастило, вони саме встигли на такий сеанс. Аніка боялася гадюк, вона весь час тримала Пеппі за руку. Тим часом Паула витягла з клітки гадюку, величезного бридкого удава, і повісила її собі на шию, наче боа. «Мабуть, це удав боа», – сказала Пепі Аніцій Томмі. «Цікаво, якої поводить та друга гадюка?» «Не роздумуючи». Пепі підійшла до клітки і витягла другу гадюку, що виявилася ще довшою і ще бридкішою за першу Пепі повісила її собі на шию точнісінько так, як Паула Всі, хто був поблизу, зойкнули з переляку Паула кинула свою гадюку в клітку і поспішила рятувати Пепі від неминучої смерті Гадюка на шиї в пепі злякалася і розсердилась. Їй не сподобався переполох навколо. А до того вона не розуміла, чого її повісила собі на шию якась руда дівчинка, а не Паула, до якої вона звикла. Тому вона вирішила провчити цю зухвалу руду дівчинку, щоб їй більше ніколи не кортіло чіпати змій. І стиснула її так міцно, що від тих обіймів міг би задушитися й віл. Облиш свої немудрі штуки, сказала пепі, я бачила ще й не таких гадюк, будь певна, у східній Індії. Пепі зняла гадюку з шиї і поклала її назад у клітку. Томій аніка з переляку побіліли, як стіна. «Так я й думала. Ця гадюка також з родини удавів ба, сказала їм Пепі, спокійно пристібаючи панчуху, яка в неї тим часом відстібнулася. Паула довго лаяла дітей якоюсь незрозумілою мовою, але глядачі відітхнули з полегкістю, раді, що небезпека минула. Проте вони зраділи надто рано, бо це таки був день. Всіляких несподіванок. Щойно тигрів нагодували великими шматками м'яса. І доглядач запевнив людей, що добре замкнув дверця та клітки. Та не минуло після того й кількох хвилин, як раптом почувся зловісний крик. «Тигр вискочив з клітки!» «І справді!» Посеред звіринця стояв великий, страшний, смугастий звір, готовий стрибнути на глядачів. Ті кинулися в розтіч. Тільки одна дівчинка з переляку принишкла в кутку зовсім близько від тигра. «Не ворушись!» – гукали їй люди. Їм здавалося, що коли вона стоятиме на місці, тигр не нападе на неї. «Що робити? Як урятувати дитину?» З безсилого розпачу глядачі хапалися за голову. «Приведімо поліцію!» – пропонували одні. «Покличмо пожежників!» – радили інші. «Погукаємо Пепі, довго панчоху!» – озвалася Пепі і виступила вперед. За кілька кроків від тигра вона присіла і покликала його. «Кич, Киць, киць, киць. Тигр заривів і вишкірив свої страшні ікла Пепі насварилася на нього пальцем Затям собі, якщо ти вкусиш мене, то я тебе теж укушу Тигр стрибнув просто на неї Бачу, ти не розумієш жартів, мовила Пепі і відкинула його від себе Тигр заривів так страшно, що в глядачів аж мороз пішов по спині і знов метнувся до Пепі. Всім було видно, що він хоче схопити її за горло. Ну, як знаєш, сказала Пепі, але пам'ятай, що ти сам почав. І Пепі спритно стулила тигрові пащу, лагідно взяла його на руки і понесла до клітки, мугикаючи пісеньку. «Цить кицюнечко, не плач, я спечу тобі калач!» Люди вдруге відітхнули з полегкістю. Дівчинка, що була, причаїлася в кутку, побігла до своєї мами і сказала, що більше ніколи не піде до звіринця. Тигр геть подер Пеппі сукню. Вона глянула на себе і спитала, «Може, в когось є ножиці?» В Паули знайшлися ножиці. Вона давно вже пересердилась на Пепі. Ти дуже відважна дівчинка, сказала вона. Ось ножиці. Пепі, не роздумуючи, підрізала спереду сукню вище колін і задоволено сказала. Ну от, я тепер ще елегантніша. Маю викот і вгорі, і внизу. Вона пройшлася так граційно, що на кожному кроці чіплялася коліном за коліно. «Чудова! Просто незрівнянна!» – проказувала вона. Здавалось, що після всіх цих подій на ярмарку запанує спокій. Та хіба на ярмарку може бути спокій? Виявилось, що й цього разу люди зарані відітхнули з полегкістю В містечку жив один башкетник, неймовірно дужий Усі діти його боялися І не тільки діти, а й дорослі Навіть поліцай намагався обминути Лабана, коли той ставав на стежку війни правда, Лабан бешкетував не завжди, а тільки тоді, як випивав багато пива І сьогодні теж з нагоди ярмарку він добре впився А тепер з'явився на головній вулиці, горлаючи і вимахуючи ручиськами Гай з дороги, Лабан іде, кричав він Люди злякано тулилися до стін будинків, а багато дітей навіть плакало зі страху Поліцая ніде не було видно. Так Лабань дійшов до краю містечка. Він мав грізний вигляд. Довгий чорний чуб звисав на очі. Ніс був червоний, а з рота стирчав жовтий зуб. Люди сходили йому з дороги, бо він їм здавався гіршим за тигра». Біля однієї ядки старий сухурлявий дідусь якраз продавав ковбаски Лабан підступив до нього, гримнув кулаком по столику і заревів «Давай ковбаску, і мерщи, чуєш!» Дідусь поставив перед ним тарілочку і послужливо сказав «З вас двадцять п'ять ере!» «Що? Ти з мене правиш гроші! Мало що я тебе оце вшанував своєю присутністю! Давай ще одну ковбаску!» Дідусь заявив, що він спершу хоче отримати гроші за ту, яку Лабан уже взяв. Бешкетник схопив його за вухо і потрусив як грушу. «А ну подавай ще другу ковбаску! Швидше!» Хирлявий дідусь мусив скоритися, але люди поблизу обурено загомоніли. а один чоловік навіть зважився сказати – косоромився б ти так знущатися зі старого. Лабан обернувся і пошукав сміливця налитими кров'ю очима – хто там потякає? Люди злякалися і вирішили відійти звідти якнайдалі. Стривайте, заревів лабан. Кожному, хто рушить з місця, я розтрущу голову. Дивіться, зараз я покажу вам невеличку виставу. Він схопив повні жмені ковбасок і почав жонглювати ними. Підкидав по кілька вгору, тоді ловив ротом і руками, але більшість опускав на землю. Бідолашний дідусь, що продавав ковбаски, мало не плакав Раптом від юрби відділилася маленька постать Це Пепі стала перед лабаном Чий це такий нечемний хлопчик? Ласкаво спитала вона Що скаже твоя мама, коли побачить, як ти розкидав свій сніданок? Лабан страхітливо заревів, «Є ж наказав, щоб ніхто не рушав з місця!» «Ти завжди так верещиш, що чути аж за кордоном!» Ще ласкавіше спитала Пеппі Лабан підняв кулака і крикнув «Цич, а то від тебе місця мокрого не залишиться!» Пеппі взяла руки в боки і зацікавлено приглянулася до Лабана то що ти робив з ковбасками? Отак От підкидав? Вона схопила бешкетника, підкинула його в повітря і заходилася жонглювати ним так, як він ковбасками. Люди навколо загукали з радощів, а дідусь засміявся і навіть заплескав у долоні. Коли пепі набридло підкидати бешкетника, вона впустила його на землю. Той відразу принишк і тільки спантеличено лупав очима Думаю, що тепер ти підеш додому, сказала Пеппі Лабан теж так думав Але спершу треба заплатити за ковбаски Лабан підвівся, заплатив за вісімнадцять зіпсованих ковбасок І слухняно пішов геть Відтоді він більше ніколи не бешкетував у містечку «Хай живе Пепі!» – загукали люди «Слава Пепі!» – крикнули Том і Аніка «Нам не треба й поліції, поки в нас є Пепі!» – озвався хтось із юрби «Так, вона вміє приборкати і тигра, і бешкетника підхопили інші!» «Ні!» Поліції треба, сказала Пепі, бо хто стежитиме, щоб на вулицях не кидали будь-де машин? О, Пепі, яка ти була мила, мовила Аніка, коли вони поверталися додому Так, чудова, погодилася Пепі і пучками підняла сукню, що не їй навіть до колін Просто незрівнянна